Sebab tu saya bukan nak mempertikai ataupun membelikihkan mazhab Syafi'i. Saya saya nak bagi kita pandangan, nak bagi kita sedar diri. Kita ni tak syasih Allah pun. Dan kata Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim lagi best. Ibnu Qayyim dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in, dia kata satu orang awam dia bukan ada mazhab. Orang yang ada mazhab ni orang yang mengaji Contoh masuk pondok mengaji mazhab Syafi'i kat pondok. Ah ha, baru dikata mazhab Syafi'i Tapi kita ni belajar celam-jelomlah. Ha? Kita bukan mazhab Syafie. Ha. Dahwa je mazhab Syafi'i tu. Sebab kita tak mengaji, kita tak belajar pun kita fikah mazhab Syafi'i Kita tak belajar pun fatwa mazhab Syafi'i So kita bukan mazhab Syafi'i Habis tu saya mazhab apa Ustaz? Ah dengar elok-elok. Syekh Wahbah Zuhaili kata al awam la madhhab lahu wala utamadhhaba bihi orang awam ini tidak ada mazhab baginya walaupun dia mendakwa dia ada mazhab mazhabul awam mazhabul mufti mazhab orang awam adalah mazhab mufti dia mufti ni bukan semesti mufti yang ada jawatan tak mufti ni orang yang tuan-tuan tanya agama dekat dia ustaz gitulah kalau ustaz kita balik daripada Madinah, so dia hambalilah. So kita mengaji, kalau dia bagi fatwa hambali hambalilah tuan-tuan. Dalam beberapa isu. Kita pergi bank pun, perbankan Islam. Bukan semua produk ikut Mazat Syafi'i, ada pakai hambali, ada yang pakai maliki. So bila kita pergi je produk bank Islam, kita guna satu produk bank Islam, kita nak buat financing untuk kereta. Kan? Nak beli kereta guna financing, pembiayaan Islam. Ada term yang guna, ada akad yang guna mazhab maliki. So, kita tukar mazhab maliki lah Allah tu. So, saya bukan nak kempen tak pegang mazhab. Saya nak kempen jangan tak asuk dengan mazhab dan sedarlah diri. Kita memang tak terikat dengan satu mazhab. Saya nak kempen sedar diri hari ni. Ha, ha. Okay? Maka sebab itu tuan-tuan, keluasan mazhab yang ada ini, jadikan ia sebagai satu medan supaya kita rasa bersyukur kepada Allah ada pandangan yang banyak kita boleh pilih yang mana yang paling sesuai dan dalilnya paling kuat tapi yang buat tu bukan kita lah yang buat tu orang yang ada kemampuan orang yang yang belajar ilmu-ilmu agama majlis-majlis fatwa kan macam saya AJK Fatwa Perleh jadi masa kami bincang di Perleh kalau ada satu-satu isu, kita akan buka pandangan-pandangan mazhab yang banyak. Tak terikat dengan pak. Kalau Zahiri ada pandangan, kita ambil Zahiri. Lepas tu kita nilai dia sudut dalilnya. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih dekat dengan kebenaran yang yang yang menyamai kehendak Allah dan Rasul? Cuma orang tanya, Ustaz, pasal siapa? Allah Ta'ala satu, Nabi satu, pasal siapa ada banyak pendapat? tak Takkah kita bagi satu pendapat, tuan Tentuan masalah umat ni ber, berbeza-beza setiap tempat ada hukum-hukum yang yang sesuai untuk dia kita kat Malaysia air banyak so okey lah mazat syafi'i kalau kita, Arab dia nak guna mazhab syafi'i tempat yang air dia kurang susah sikit lah so dia ambil Hanafi sebab Hanafi dalam masalah Najis dia kata Najis ni ada Najis yang dimaafkan boleh dibawa salat bila mana tak sampai kadar satu darham Najis kena kat pakaian sikit dimaafkan walaupun nampak walaupun nampak tapi sikit sangat kecil sangat dimaafkan selagi mana tak tak sampai satu kadar satu satu darham ha. dimaafkan Hanafi satu pandangan dalam mazhab Hanafi maka Arab dia kata ok senang kita baju pun seminggu sekali susah nak bersuh so kalau kita syafi'i di sini so, ok lah mazhab syafi'i contoh macam air mustakmal kan air mustakmal boleh guna lagi tak untuk uduk contohnya mazhab syafi'i tak boleh Air musta'mal air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kan? So kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Okeylah kita Syafi'i kat Malaysia, air banyak. Tapi kalau kita duduk kat tempat yang kurang air ya. So mungkin guna mazhab Maliki sebab Maliki kata air musta'mal ni boleh guna untuk angkat hadas lagi sekali. So masing-masing ada dalil, masing-masing cara faham berbeza. Ha? Cuma kadang-kadang orang tanya macam tu saya tahu lah ustaz mazhab-mazhab ni dia muncul di kalangan di, disebabkan oleh para sahabat tapi persiapa beza sangat tu? Beza bukan hanya dari sudut hukum-hukum ni, beza cara nak nilai dalil pun bezot. Dia beza disebabkan oleh kerana saya boleh sebut hari ni satu benda sebab ni pun dah lewat eh. Sebab nanti nak jawab soalanlah. Contoh bila masuk zaman tabi'in Ulama-ulama Islam berdepan dengan satu masalah besar. Masalah besar ialah masalah di mana riwayat-riwayat hadis banyak dipalsukan oleh golongan syiah. Oleh golongan orang-orang uh, yang nak ibadat tapi jahil. Golongan sufi. Oleh golongan yang ada kepentingan dunia macam peniaga-peniaga. Jadi mereka memalsukan hadis. Jadi mazhab-mazhab ni mereka terpaksa menggunakan ijtihad mereka untuk menilai kebenaran sesuatu riwayat yang mereka baru dengar. Maka sebab itu al-Imam Syafi'i diletak syarat-syarat nak terima hadis. Mazhab Maliki diletak syarat-syarat nak terima hadis. Mazhab hanbali, uh, sorry, mazhab Hanafi diletak syarat-syarat nak terima hadis. Sebab tu contoh macam hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang mana perawi dia tak berapa nak aramai. Majoriti hadith adalah hadith Ahad. Mazat Maliki dia letak syarat. Dia kata, mesti hadis Ahad tidak bercanggah dengan Quran. Hadis Ahad mesti tidak bercanggah dengan amalan orang Madinah. Sebab dia bimbang, takut hadis itu fabricated. Dia bimbang hadis itu dicipta. Di Maka syarat dia kata, mesti tak bercanggah dengan amalan orang Madinah. Kerana dia kata, takkanlah hadis itu suhaid sedangkan orang Madinah berbeza dengan dia. Orang-orang Madinah zaman tu mesti ambil amalan daripada Nabi. Syarat yang logik. Walaupun kita boleh bincang kebenaran ataupun ketepatan maklum apa ni pandangan dia tapi adalah logik dia tu Abu Hanifah kata mana-mana hadis ahad yang bercanggah dengan kaedah umum Islam maka mesti ditolak kecuali kalau perawinya faqih, kalau perawi yang bawa riwayat tu okey faqih yang tu diterima, contoh ini sebahagian ulama' wazah Hanafi maka sebab tu Abu Hanifah dia banyak tolak hadis-hadis yang pada orang lain sahih tapi dia kata belum mencapai lagi. Kenapa? Kerana zaman tu mereka berdepan dengan masalah pemalsuan hadis. Wallahu Subhanahu wa taala. Alam itu yang saya boleh cerita untuk malam ni. Jadi soalan dia apa? Perlu tak bermazhab? Perlu. Kerana kita orang awam yang tidak ada kemampuan. Perlu ke ta'sub ta dengan mazhab? Tak perlu. Adakah kita berpegang dengan satu mazhab? Tak. Kita dah tukar suka banyak benda. Jadi sudahlah diri. Wallahu a'lam. Adakah bila kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa akan mengikut mazhab? Sebahagian ulama mazhab Hanafi yang tak Mereka kata kalau Nabi Isa tu turun Nabi Isa boleh ikut mazhab Hanafi. Tak lah Dia akan Dia akan berpegang dengan pandangan yang tepat daripada mazhab- mazhab yang ada Kalau lah Nabi Isa ikut mazhab Hanafi kita convert semua mazhab Hanafi lah Tak lah. Dia akan berpegang dengan mazhab yang benar daripada Quran dan Sunnah yang selari dengan kehendak Allah dan Rasul daripada mana-mana mazhab yang ada kebenaran tak ada siapa boleh klaim semua pandangan dia semua pandangan mazhab dia adalah benar mesti ada silap dalam satu dua kes walaupun empat-empat itu -empat telah diiktirah sebagai mazhab yang benar secara umum kita sekarang terlalu terikat sangat dengan soal mazhab bila mati nanti adakah kita akan diasingkan ikut mazhab <laughs> sebenarnya kita bukan terikat dengan mazhab kita kita ni sebenarnya tak terikat dah dengan mazhab banyak tak, terik tak terikat dengan satu mazhab dalam banyak benda cuma masalah kita ni tak sedar diri je tu je ha, tak sedar diri tu je jadi kita kena bagi dia sedar kalau nak pegang dengan satu mazhab je memang susah lah sekarang ni buat bayar zakat je pun dah tak lepas dah buat beli barang kat mesin dia pun tak lepas dah kalau ikut masalah syafi'i mesti ada sebut saya beli saya jual jadi kalau beli kat mesin susah Apa itu talfiq? Apa hukum talfiq dalam ibadah khusus seperti solat? Tentu talfiq. Talfiq ni tukar-tukar mazhab dalam satu masalah. Talfiq ni tukar-tukar mazhab bagi orang yang bertaklid. Tahu taklid? Taklid ni dia ikut tak tahu dalil. Dia main ikut je. Ulama' beza pendapat tentang talfiq ni. Boleh ke tak boleh tukar-tukar mazhab? Syih Wahbah Zuhaili dalam fiqh islami wa adillah tu, dia panjang pandangan-pandangan ulama' ni, kemudian dia buat satu kesimpulan, dia kata, talfik ni kalau kes mahkamah dan mu'amalat, tak boleh. Kalau kes mahkamah tak boleh. Sebab kes mahkamah ni, hakim dah buat keputusan, dia tak boleh kata, sorry hakim, tu mazak kau, mazak kulai. Tak boleh, dia kena ikut. Tapi kalau masalah ibadat, dia kata, masalah ibadat dia cenderung kepada pandangan yang kata, boleh kalau kalau tidak ibadat orang awam akan terbatal contoh orang awam yang ikut mazhab Hanafi bila nak pergi haji dia ambil wuduk ikut mazhab Hanafi macam ni contoh pergi kursuh haji kan kalau pergi kursuh haji dia kata dalam masalah nak membatalkan wuduk bila waktu tawaf tu kita tukar mazhab Hanafi sebab Hanafi kata sentuh perempuan yang bukan mahram tak batal kerana yang membatalkan adalah jima Tapi dia ajar tak cara nak ambil uduk mazahana ni? Okay? Siapa yang dah pernah pergi haji? Ha? Semua tak pernah pergi? Saya pergi haji tak ikut tabung haji. Saya pergi masa, masa belajar di Jordan dulu. Saya tak ikut kursus. Jadi kalau dia ajar ikut mazhab Hanafi punya uduk, okeylah. lah. Kan? Tapi tuan-tuan jangan lupa. Mazhab Hanafi ni uduk kalau gelap kuat, batang. Gelak berdekah-dekah. Saya tahu. Hah. Macam? Itu satu lah. Tapi Talfik. Talfik. Kita tukar-tukar mazhab tanpa tahu dalil. Jadi Syekh Wahabah Zuhaili kata boleh selagi mana tidak ada kes mahkamah karena nanti mahkamah akan jadi kelangkabut bila tukar-tukar mazhab dan juga jangan Membawa kepada tatabuk rukas Tatabuk rukas ni kita mencari-cari Kemudahan mazhab Kita ambil mazhab tu Bukan kita rasa mazhab tu selamat untuk kita Tapi kita rasa yang tu senang Ah ha, Yang tu mudah tukar yang tu Ini mudah yang tu kakak ni Kita disuruh untuk berpegang kepada dalil apa ni pandangan Yang tepat Tapi kalau satu orang dia mengaji sungguh Dia belajar dengan ustaz dekat surau ni Dia mengaji kitab mazhab syafi'i Kitab figman haji Cuma ustaz tu dia ada kemampuan sikit disebut, okey tuan-tuan, ni mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam dalil ni, dalil dia macam ni, dalil dia macam ni. Dari sudut kebenaran, nampak dalil kuat belah sini, tuan-tuan faham. Tuan-tuan faham dan tuan-tuan setuju dengan ustaz tu. Tuan-tuan tak dipanggil telfid. Tetapi dalam masalah tu, tuan-tuan dipanggil mutabid orang yang mengikut. Bahkan kita dituntut macam tu. Selagi mana kita mampu, kita kena pilih mana yang kita rasa paling tepat dengan kehendak Allah dan Rasul. Dia yang kata tak boleh talfik apa semua ni, muncul zaman kemudian. Sahabat Nabi yang beza pendapat sebelum ni, macam Imam Malik, dia ada pernah cakap tak ke Imam Syafiq? Jangan, jangan belajar dengan kuam, jangan belajar dengan Hanafi. Talfik mazhab ni haram tak? Tak ada kerana Imam Malik dia tahu Imam Syafiq berkemampuan. Jadi orang yang ada sedikit kemampuan untuk menilai dan membanding pandangan-pandangan mazhab sekadar yang dia mampu, dia kena ambil pandangan yang dia rasa tepat. Katalah dia dah pilih, dia tengok mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni. Lepas tu dia kata, mazhab yang betul nampak macam maliki. Tapi takpelah aku ambil yang syafi'i punya lah. Walaupun tak betul. Tak boleh. Dia disuruh untuk pilih pendapat yang tepat dan betul ikut kaedah dia. Ikut penilaian dia. Mana boleh dia ambil pandangan yang dia rasa kesadar. Tak boleh. Jadi talfiq tak termasuk pada orang yang mengaji dia untuk orang awam yang tak taklit, tak tahu dalil. Tengok-tengok, tesis-tesis universiti, master dan PhD, dalam bidang fiqh, dalam bidang syariah, semua mereka membandingkan mazhab. Semua mereka, penulis-penulis tesis ni, dia akan bandingkan mazhab, lepas tu dia akan pilih pandangan yang terbaik. Kerajaan kita pun, tak semua pandangan dia ambil mazhab syafi'i. Pricing policy tak ikut mazhab syafi'i. Kawalan harga barang. Dia tak ikut Mazat Syafi. Dia ikut Ibn Taymiyah. Yang kata boleh kawal harga barang lah. Dalih kata tak boleh. Jelas. Tapi Ibn Taymiyah dia faham kot cara lain. Eh banyak tuan lah Ada sebuah negeri yang muftinya mengarahkan tiada bacaan doa setelah selesai salat berjemaah. Adakah perbuatan itu salah? Bukankah berdoa selepas salat itu baik? Bilakah waktu afdal untuk berdoa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi saya satu dadir, daripada Nabi yang Nabi baca doa berjemaah selepas salat, kita tukar. Satu hadis yang sahih. Nabi baca doa berjemaah lepas solat. Satu hadis. Kita tukar pandangan. Hari ini juga. Nabi suruh doa duburi. Nabi kata uh, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyuk doa asma." Ya Rasulullah, mana satu doa yang yang paling didengari? Nabi kata apa? "Fi jawfil layl wa fi duburi kulli salawatil maktubat." Nabi kata doa yang paling didengari waktu malam dan waktu hujung-hujung solat fardu. Hujung-hujung maksudnya sebelum bagi salam. Sebab tu ada hadis Nabi kata, "Summa liyata khayr minad du'a'i ajabahu." Lepas dia bagi tashahhud, dia minta pelindungan dengan Allah daripada empat benda, minta perlindungan daripada azab jahanam, azab kubur, fitnah masihah dajjal, fitnah hutang. Lepas tu baru kita Nabi kata doalah apa yang dia nak doa. Sebelum bagi salam tu waktu doa. Sebab tu kita jangan kata orang yang lepas bagi salam, dia wirik sikit-sikit, lepas tu dia bangun, dia tak doa. Kita jangan kata dia sombong, kerana mungkin dia doa dalam salat. Bahkan doa tu lebih, lebih afdal daripada doa selepas daripada salat. Tapi Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Dizadul Ma'ad, dia kata kalau satu orang, dia lepas salat, dia dah doa dah dalam salat, lepas tu dia lepas salat, dia zikir, lepas zikir tu dia nak doa sorang-sorang dia. Tidaklah menjadi salah, kerana doa ni tak terikat dengan waktu tertentu sangat. Kita nak doa bila-bila pun boleh. Cuma bila dilazimi secara berjamaah. Ha? Yang itu yang kita kata tidak ada asas. Dan tuan-tuan, yang orang takut sangat nak jadi imam ni sebenarnya ni bukan susah jadi imam. Dia fikir jauh sikit. Dia kata lepas orang bagi salam. Aku nak baca doa. Doa makan je apa-apa. Betul -apa. Dia fikir macam mana nak baca doa panjang macam ini. Aku tak apa ni. maka kita menyebatkan ibadat orang jadi susah. Tu yang bila solat ke RNR, solat surau RNR, semua pakat sembang seorang-seorang. Orang tengok gitu so, so, semua solat tepi dinding <tuk> Tak bagi orang tumpang dah. <tuk> kan? Ha? Berani takut orang oh. tu. Orang dah masuk Allah, dia lupa. Biasa solat tepi dinding, orang ha? ni lupa solat ni, orang masuk belakang. Allah tak terima penumpang ha. ha. ha. kan okay. so saya katakan tidak ada riwayat daripada Nabi berdoa secara berjemaah itu dilakukan setiap masa tak ada tapi kalau ada satu hajat yang sama yang mendesos kadang-kadang kadang-kadang ada hajat bersama contohnya Contoh macam negara kita, Allah Ta'ala uji dengan satu musibah. Kita nak doa sama-sama kerana semua hajat sama. Minta Allah Ta'ala angkat musibah daripada negara kita. So, seorang berdoa yang lain amin. Itu okey. Sekali-sekala. Kerana Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran yang mana Nabi Musa berdoa kepada Allah. Kemudian bila Allah Ta'ala jawab, uji telah dimustajabkan doa kamu berdua. Maksudnya, tapi dalam ayat sebelum, dia kata Nabi Musa yang doa. Tapi bila Allah Ta'ala jawab, dia kata telah dimustajabkan doa kamu berdua. Maksudnya doa Musa dan Harun. Harun Aminkan doa Musa. Sekali-sekali okey. Ada ada, ada asas. Tapi nak dilakukan secara serentak, berterusan, tidak ada. Wallahu a'lam. Kalau ada, kita tukar. Kalau kita baca, kita berkisola pada Imam. Pak Imam dah bagi salam. Kita yang kita dulu baca lepas 12. Kita baca doa dah. Jadi lambat bagi salam pada Ibu Jawa itu tak ada masalah. karena bila imam dah bagi salam, kita dah berlepas daripada dia. Kita boleh lagi baca doa. Cuma jangan lambat bila imam belum bagi salam. Bila imam sujud, imam dah bangun, kita tak bangun-bangun lagi. Yang tu tak boleh. Sujud selain daripada memberi salamlah. lah. bila dia dah bagi salam, kita nak doa panjang setelah apa. Sebab kita dah berlepas daripada dia. Dia dah habis soal. Dia bukan imam lagi-telah lagi dah. إِنَّمَ جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ ذِهِ imam dijadikan untuk kita ikut. Jadi bila dia dah habis solat, kita boleh doa lagi. Tapi kalau dia masih lagi belum bagi salam, dia sujud, kita sujud. Dia dah bangun, kita bangunlah. Kita jangan lambat pada dia. Karena kita nak panjangkan doa tu tak boleh lah kalau kita waktu sujud. Wallahualam. Bagaimanakah kita ingin mengenal pasti di antara hadis sahih dan palsu sedangkan banyak hadis dinilaikan dalam WhatsApp atas dasar nasihat dan kebaikan. Tuan-tuan, hadis palsu ni kalau kita nak kata benda baik, banyak hadir palsu baik, saya tengok contoh, contoh hadir palsu, alaikum bil fa innahu mubarak, yariqubihil qulub, wa yuksiru dam'ah, kamu kena banyak makan kacang dal, kerana kacang dal ni, hati jadi lembut, jiwa jadi lembut, air mata jadi banyak, maksudnya banyak, jadi sensitif lah, jadi, jadi manusia yang sensitif. Ha. Bangga tak? Bangga tak? Hadis Pahlusu. Ibn Warad kata Pahlusu. Dia Islam ni, dia tak akan menang dengan pembohongan. Kalau Islam ni boleh menang dengan pembohongan, ulama' dulu bagi dah buat hadis Pahlusu ni. Tapi masalahnya, Islam ni bukan macam tu. Dia ala basiratin ana wa manitaba'ani. Nabi menyeru manusia di atas basirah, di atas danil dan hujah. Bukan di atas bohong. Apa sahabat Ustaz? Benda baik. Macam inilah, tuan-tuan. Kita duduk dekat kita duduk kat ofis. Kita duduk kat ofis, kawan kita bagi tahu Siapa yang kerja hari ni sampai pukul 6 petang? Balik pukul 5. Dia kata, siapa yang duduk sampai pukul 6 petang? Hujung bulan, bos akan bagi separuh gaji free. Untuk hari ni je kalau dia lebihkan sejam. Bagus tak, bagaimana? Kan? Kita pun kerja sampai pukul 6. Punch out pukul 6. Sampai-sampai ujung bulan, gaji sama. Kita akan pergi cari tak orang yang kata tadi? Cari. Bila kita pergi kita eh, tak eh masuk pun kata sepuluh bulan dapat. Saya dah sejam dah ni. Saja je, takkan salah kot. Sejam je tambah. Untuk ibadat apa? Apa kita rasa? Sama juga macam ibadat-ibadat rekaan dan fadilat Fadilat rekaan Satu orang dia beramal mengharapkan satu fadilat yang bohong Tiba-tiba bila sampai di hari kiamat Dia minta ke Allah, dia tuntut ke Allah Dia kata, Ya Allah, aku dah buat benda ni Dan dikatakan benda ni dapat fadilat macam ni, macam ni Tuhan kata, aku tak pernah sebut Eh, hadis kata ada Nabi kata, aku pun tak pernah sebut Contoh Ada satu hadis palsu kata Man wulidalahu maulud fa samahu Muhammadan tabarrukan bihi lam yadkhul huwa wa waladuhun nar Siapa yang dapat anak dinamakan dengan Muhammad dia dan anak tak masuk neraka dia bubuh nama anak dia Muhammad lepas tu dia relax anak dia pun relax aku tak masuk neraka sampai sampai dekat hari kiamat memang masuk neraka sebab apa dosa banyak dia berpegang dengan Daniel ni macam jangan? Gaga gaga Ha, jadi macam itulah. Ha, macam mana nak kenal hadis lah yang ada di pala tak ada cara lain. Melainkan kena tanya orang yang mengaji hadis. Tanya ustaz yang belajar hadis. Jangan pergi tanya ustaz belajar bidang-bidang lain. Bidang-bidang hadis. Nak tanya buat mu'amalat, tanya ustaz be be be apa ni belajar mu'amalat. Saya banyak orang tanya saya pasal mu'amalat. Saya kata pergi tanya pakar mu'amalat. Saya bukan bidang. Saya jawab asas-asas boleh Apa hukum main kutu? Ha, saya boleh jawab. Tapi kalau nak tanya MLM lah apa ni, benda-benda baru, pergi tanya Ustaz mengaji amalan, bukan saya punya bidang. Kita kena kira macam tu. Sebab tafsir, kena tanya Ustaz mengaji tafsir. Setiap Ustaz ada bidang masing-masing. Ha? Chef pun ada bidang masing-masing. Ada Chef, dia masak main course. Ada Chef, dia bagian pastry. Kan? Ha? Macam tu lah kita pun. Ustaz-Ustaz ni ada bidang-bidangnya. Contoh amalan Yasin dan tahlil. Yang mana amalan tersebut tak ada dalam mazhab Syafi'i. Apakah amalan tersebut salah? Sedangkan semua itu mengandungi ayat Quran dan mengingati Allah. Ha. Sini. <laughs> mazhab Syafi'i. Antanya al-Imam nawawi dalam kitab Di Al-Majmu'. Dia mengatakan di antara bidah ah yang mungkar ialah orang yang salat seratus rakaat pada malam nisfu sya'ban. Bidah mungkar. Saya nak tanya, tuan-tuan, orang salat salat rakaat pada malam Nisbu Syakban ni otak kita kata bagus ke tak bagus? Takkan salat masuk neraka. Tapi dia bukan berada di atas petunjuk Nabi. Orang yang salat 12 rakaat pada malam rejab, pada malam Jumaat pertama bulan rejab, Imam Nawi kata mungkar juga. Bidah yang mungkar. Jadi sebab itu, dia bukan kira otak kita bagus tak bagus. Tengok dalil ada tak ada. Bila kita nak melazimi satu ibadat yang khusus, pada waktu yang khusus, dengan kita percaya ada fadilat yang khusus, kena buat mari dalil yang khusus. Kalau tak, Imam Nawawi dulu yang yang lawan orang yang salat, seratus rakaat pada malam Nisbu Syabat. Angkat tangan, waktu doa kunut. Bagus tak bagus? Kita nak doa kunut, waktu witir, Angkat tangan. Bagus tak bukan? Akal kata bagus tak bukan? Kata Al-Iz bin Abdul Salam tidak sunnah. Eh, dia ni Wahbi ke apa? Al-Iz bin Abdul Salam digelar sebagai Sultanul Ulama. Mazhab Syarif. Imam Nawawi tak setuju dengan pendapat dia yang kata tak sunnah. Imam Nawawi bawa riwayat daripada Omar dan Ibn Mas'ud yang mengatakan mereka berdua tadah tangan waktu kunut. Dia, bab agama, jangan fikir akal dulu. Cari riwayat dulu. Dua-dua ni beza pendapat. Satu kata tak sunnah. Satu kata sunnah. Tapi yang kata sunnah, dia bukan kata akal. Takkan dia kata, eh takkan terhadangam sunnah ke kot? Takkan terhadangam baik, tak baik kot? Tak. Kerana benda ni, benda yang ibadat ada kaifiat. Kena bawa mari dia khusus. Imam Nawawi, dalam masalah uh, bawa jenazah. Dia kata, waktu tu, tu tidak disunnahkan untuk baca Quran. Waktu tu, waktu tu diam. Dan khusyuk. Kalau kita bentang fatwa Imam, Imam Nawawi satu persatu, memang kalau dihidup zaman ni, dia pun tak dapat tahulih agak lah. Sewaktu <laughs> so, bacaan Yasin dan Tahlil diletakkan air sebagai minuman dan siraman pada kuburan, adakah amalan ini bingungan fa'an? Tuan-tuan, air yang kita siram kat kubur tu, dalam riwayat menyebut, walaupun riwayat itu tidak, beri, ti tidak sahih, yang kata siram kubur tapi ulama' Mazat Syafi'i dia pakai, kerana dia kata ada faedah, faedah dia apa? faedah dia nak bagi tanah lekat, tapi air biasa lah, tak adalah pula dia pergi tangkalkan air tu, dan diletakkan air tu, waktu tanam kali pertama, waktu tanam tu, Mula-mula tanam tu kita tabur air supaya tanah tu melekat. Sebab kan dekat Saudi ni tanah dia halus. Angin tolak. So kita letak air dia melekat. Bukan setiap kali pergi ziarah bawa air siram, dia tak ada apa. Kita pergi ke kubur, kita doakan orang kubur tu. Sebab Nabi kata is anli akhikum at-tasbit. minta supaya sahabat kamu ni diperteguhkan jiwanya untuk menjawab soalan, kerana sekarang dia ditanya soalan so kita doakan dia bab air yang datang kemudian ni, datang lepas pada setahun lepas tu datang buat air tu, tidak ada sekadar kajian saya, tidak ada walauh wa'ala, apatah lagi kalau nak dibaca dengan Yasin tak ada, kemudian apa lagi soalan tadi? minuman ha -ha. minum air Yasin ni, tengoklah minum untuk apa kalau minum untuk sihir, sakit, okey lah. Kalau minum nak bagi penerang kiri tu memang tak ada. Anak orang Cina minum tak air yasin. Dia minum main mineral. Tapi dia baca, keluar SPM 20A. Anak orang Melayu, minum mai yasin lima galen. Tapi tak membaca. Hari Ahad pergi tengok Melody. ni. Keluar-keluar Rizal 3A Mana nak letak muka? Kita bukan nafi keberkatan Quran Tapi apa ni, surah yang pertama Turun kepada Nabi Muhammad Ikhra baca Maksudnya Nak beriman Jangan menafikan sunnatullah Jangan menafikan undang-undang Allah Nak pandai Kena membaca Minumlah air pendangang henti Banyak mana pun Tapi kalau malah membaca Bodoh serupa itu jugalah Oh, ini soalan Sama, Adakah selesai solat jemaah makmum Yang bangun tu tidak beradab Kerana tidak menunggu imam Untuk doa bersama Ini saya sebut tadi Jangan kata dia sombong lah Kerana mungkin dia dah doa dah Tuan-tuan Katalah satu imam Dia bagi salah Lepas salat, salat Kemudian dia baca Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarak tayadal jalali wal wa ikram Itu dia bangun dia bangun dia pergi salat sunat. Tentang nak kata imam ni macam mana? Hah? Buah biar kan? Kusah. Memang kena. Ha. Kena panggil dengan Jabatan Agama. Tapi Jabatan Agama jimbab gue lah. Kusah sedangkan itu yang dibuat oleh Nabi pada salah satu daripada salat dalam hadis Nabi disebut begitu ada waktu Nabi wirik panjang ada waktu Nabi wirik pendek ada waktu Nabi terus bangun dan tak wirik menunjukkan dalam bab ni ada keluasan tapi kalau tanya saya nak wirik atau tak nak wirik kita ada masa kita wirik lah tapi bukan semua orang macam kita Bukan semua orang anak dah besar-besar macam kita Ada orang dia datang salat zuhur Lepas tu dia nak ambil anak dekat sekolah Lepas dia imam bagi salam Dia terpaksa bangun nak pergi ambil anak dekat sekolah So kita jangan ingat semua orang macam kita Dia datang salat Waktu zuhur tu pun dah seribu rahmat dah Dan kita jangan kata dia sombong Kerana mungkin dia doa lebih banyak daripada kita doa Dia doa dalam sujud dia Dia doa dalam rukuk dia Dia doa sebelum bagi salam Yang kita yang kata kita doa dengan imam, ni kita doa apa sebenarnya? Cuba tanya, imam tu doa apa sebenarnya? Imam tu pun tak faham dia doa apa. Usah kata saya ustaz, imam tu pun tak faham contohnya kan? So, sebab tu, kita jangan kata ke kat orang. Sebab saya pernah ditanya begitu. Dia solat lambat, sama dengan saya lah, dia solat lambat. Lepas tu, bila dah lepas solat, masjid tu cepat jalan. So masjid, masjid tu ramai orang musafir Lepas salat Kami masjid oh, Jadi orang nak lalu So dia lepas pada salat tu Dia mawak tu Dia kata Apun tak sabar-sabar nak keluar ni Ustaz Ustaz bagi kuliah kan Nampak kita kan Ustaz bagi kuliah panjang Ustaz bantai sikit Saya dapat mic saya bantai dia pula Jangan marah kau kau orang. orang ada urusan Jangan marah Haa Kenduri arwah. Oh, ini biasa sangat sana soalan. Ini banyak dah video saya. Kenduri arwah yang biasa dilakukan ni. Tuan, tuan Nabi wafat siapa buat kenduri tahlil untuk dia? Nabi meninggal, siapa buat kenduri? Eh, macam mana Nabi-Nabi usahat, Nabi, dia tak perlu amalan kita. Habis tu kalau itu, siapa solat jenazah untuk Nabi? Ada tak orang solat jenazah untuk Nabi? Ada. Ada. Ada kalau Nabi itu memang confirm diampunkan, maka tak perlu buat apa-apa, solat jenazah tak perlu. Tapi di solat jenazah walaupun dosanya diampunkan. Tapi setakat ini kita tak jumpalah Aisyah buat tahlil untuk Nabi. Dan saya duduk negara Arab, tuan. -tuan saya duduk negara Arab ni 8 tahun. 8 tahun saya duduk negara Arab, saya tak pernah kena jemput, kena tahlil. Sedangkan agama kita, sama, datang daripada sumber yang sama. Sedangkan mati ni selalu berlaku zaman dulu ni, zaman Nabi ni. Tak ada satu riwayat pun. Bahkan mazhab Syafi'i kata makruh. Kenapa makruh? Bid'ah ah yang makruh. Guru saya, Syekh Abdul Malik Sa'id, dia juga kata bid'ah ah yang makruh. Kenapa makruh? Kerana kita mematikan satu sunnah. Sunnah keluarga, uh, jiran bagi makan kepada keluarga si mati. So kalau keluarga si mati bagi makan, mati satu sunnah. Sunnah keluarga uh, jiran bagi makan. Jiran bagi makan makanlah. Bukan jiran datang Bagi perangai perangai Sekarang ramai ustaz Hingga orang awam sendiri Terikut melabel ustaz Itu ini wahabi Bolehkah doktor jelaskan Apa itu wahabi Dan bagaimana wahabi ini Menjadi istilah dalam Islam Sedangkan saya dapati Ustaz-ustaz yang digelar wahabi ni Mengajar mengikut dalil dan sunnah Gini tuan-tuan Wahabi ni sebenarnya Ustaz juga yang bawa Ustaz juga yang guna Label wahabi ni Orang awam dia bukan tahu Wahabi datang pada mana Yang bawa label wahabi tu Ustaz sendiri ustaz yang tak setuju dengan ustaz lain ada beza pendapat jadi dia tak setuju dengan ustaz tu dia lebah ustaz tu wahabi dan sampai sekarang tuan-tuan saya pun tak jumpa ta'rif ataupun definisi yang tepat untuk wahabi ada yang kata wahabi tak ikut dengan tak terikat dengan satu mazhab mula-mula dia kata tak pakai mazhab kemudian bila tengok eh takkan kot ustaz wahabi tak pakai mazhab dia, dia mengajar kitab fitman haji ah tak yang tak pakai satu mazhab tu wahabilah kalau tak pakai satu mazhab wahabi, orang Melayu semua wahabi semua. Sebab sebanyak benda yang kita tak terikat dengan mazhab syafi Jadi, saya pun tak tahu wahabi tu datang dari mana. Melainkan saya ingat, wahabi ni adalah istilah ataupun label yang digunakan untuk orang yang kehabisan hujah. Nak bincang panjang-panjang, tak pandai. Orang dok bincang dalil ni, da'if, sebab ni, ulama' ni kata macam ni, dia tak berhenti. Hah, wahabi ya? Habis cerita, kotor buku. Sebab dulu orang suruh pergi belajar dia tino. Orang suruh pergi belajar dia ponteng. Jadi bila orang belajar bincang benda tinggi-tinggi dia tak dia tak apa nak erti. Dia tak apa nak faham. Jadi benda yang dia rasa, nak tuan, tuan, benda ni berlaku. Zaman dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Kan? Ha? Bidang agama ni bidang yang yang orang tak berapa nak belajar sangat. Betul? Pilihan tak dah tak dapat belajar yang lain-lain, baru belajar agama betul? ada sebahagian, bukan semua sebahagiannya, mengaji agama sebab apa? sebab tak, tak, tak layak nak belajar bidang, bidang lain dah tak layak belajar lain bidang agama, lepas tu dia pergi belajar, dia ambil sijil, dia dapat pergi satu negara, belajar agama di satu negara ada universiti kat luar negara universiti agama, kuliah tak wajib pergi kuliah tak wajib pergi, dia kat sini pun dia malah dah Pergi pula negara sana, musim sejuk, lagilah sedap duduk bawang selimut, memang tak pergi kuliah lah. Bila tak pergi kuliah, dia buat apa? Dia pergi niaga bawa orang pergi travel, niaga tiket kapal terbang, so di bisnes. Bila nak periksa, barulah dia pergi kelas. Pergi kelas, nak ambil syllabus exam. Balik-balik daripada syllabus exam, dapat syllabus exam, dia baca, dia hafal. Dia tak faham pun dia hafal hafal, apa, apa apa apa Masuk final exam, dituang balik apa yang dia hafal. So, keluar keputusan, 50 peratus. Maksudnya, 50 peratus daripada ilmu dia betul, 50 peratus lagi, tak betul. Betul tak? Kalau orang 50 peratus, dia punya, dia punya keputusan, maksudnya 50 yang dia jawab, itu tak betul. 50, betul. Tapi oleh kerana itu, final exam, dia tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul, jawab mana. Maka bila dia balik, orang panggil dia ustaz. Dia pun mengajar. Sekadar, sekadar yang dia faham lah. Dia ada orang yang mengaji agama, memang pilihan dia belajar agama. Dia minat belajar agama. So dia dapat keputusan cemerlang. Dia balik, dia sambung. Dia sambung master. Pun cemerlang. Dia balik, dia sambung PhD. Pun cemerlang. Dia balik. Oleh kerana cemerlang, orang minta dia mengajar. Mengajar di mana kalau ada PhD? Di University. Di universiti. Jadi pencarah universiti, dia mengajar di University lepas orang panggil dia bercerama. Dia mengajar masyarakat skandal yang dia faham. Jadi ada ustaz yang tak puas hati. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Macam mana pensyarah tu boleh faham? Ada kuasa sikit kat dia, jawatan sikit kat dia, dia halang. Tak boleh biar ni. Ha. tu je. Tu je. Pertarungan mencari pengaruh. tuan, -tuan. Jadi sebab tu kita doa lah mudah-mudahan benda ni. Jangan jangan nak ikutlah level-level orang ni. Ya. Ha? Zalim kat orang. Kita tak bagi dia mengajar sedangkan dia ada ilmu. Buat apa kita nak alang dia? Kalau betul dia tak betul di mana-mana tolong panggil dia. Awak ada kuasa awak panggil lah dia bagi pejabat. Okay, saya dengar dah ceramah ustaz ni tak betul, ni tak betul. Kalau orang tu rasa macam dia salah faham dia boleh dia boleh huraikan. Jangan sekat sebelum sebelum dipanggil untuk membela diri. Kita berada dalam negara Islam. Mana boleh label orang, halang orang, sekat orang tanpa diminta untuk bela diri. Kan tak tak adil tu. Last. Setiap kali lepas solat jemaah, imam biasanya baca wirid secara kuat. Apa yang perlu dilakukan? Sekiranya terdapat jemaah masbub. Dan bagaimana pula, bagi imam yang baca surah dengan begitu kuat dalam solat sehingga makmum berasa terganggu. Dan tidak dapat tidak dapat kusyuk dengan bunyi bingit speaker. Baik. Pertama sekali, uh, zikir kuat. Zikir kuat lepas salat ni memang ada hadis Daripada ibnu Abbas dalam sahih Bukhari Yang mana ibnu Abbas kata aku tahu Orang habis salat di zaman Nabi Bila aku dengar suara Bila dengar suara so maksudnya Orang dah habis salat macam zikir kuat Tapi Al-Imamu Syafi'i mengatakan Itu peringkat awal Islam Kerana Nabi nak ajar orang Cara zikir Bila orang dah pandai berzikir Nabi senyapkan suara Kerana zikir ni seelok-eloknya direndahkan suara seperti mana di peringkat awal nabi solat di atas mimbar. Kemudian daripada tu nabi solat di bawah mimbar. Kan di atas mimbar tu nabi solat nak tunjuk orang cara gerakkan solat. Jadi orang dapat tengok nabi sebab tinggi. Tapi bila semua dah pandai solat nabi solat di bawah mimbar lah. Baik. Tapi kalau ada satu imam dia nak solat dengan suara yang kuat, kita kata ia tidak afdal. Afdal is zikir dengan suara yang silor. Kecuali kalau dia berada di kawasan orang baru masuk Islam Macam dia jadi mubalir Islam di kampungan orang asli Orang asli tak beti lagi nak berzikir So dia boleh zikir kuat Bukan zikir kuat mengganggu orang masjid Sekadar dengar orang Sekadar orang dengar bacaan gitu. Berbutih lah maksudnya Bukan mengganggu Kalau mengganggu tu dikira haram kerana mengganggu orang peribadat ha? Baik Cuma Cumanya kita kena hati-hati bila orang zikir dengan kuat itu bukan termasuk dalam bab bidah tetapi masuk dalam bab afdal dan tak afdal. So kita nak tegur tu jangan kita tegur ini bidah ni. No no no no. No. Bukan semua benda tu bidah, Kita kata yang ni tak afdal. Kerana zikir ni seeloknya direndahkan suara. Itu itu yang dipegang oleh al-Imam Kalau im imam baca surah kuat sangat. Ni memanglah imam kena baca kuat kan sebab dia kena sampaikan bacaan daripada orang yang belakang. Kalau dia pegang mazhab Maliki dan Hambali yang kata tak wajib bacaan Fatihah, orang yang solat di belakang imam, terutama solat Jahar, solat yang bacaan dia kuat, maka dia tak perlu baca Fatihah lah. Tapi saya pegang kena baca Fatihah, saya perlu pegang dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ni, karena dia dalamnya sahih, juga pendapat Al-Imamul Bukhari, kita baca lah. Cuma yang kita rasa terganggu, ni bila kita duk, kita tak upah khusyuk dengan bacaan kita. Kita khusyuk dengan bacaan kita, lepas tu habis bacaan kita, kita dengar bacaan Imam. ma. InsyaAllah. Sebenarnya kita tak fokus dengan bacaan kita. Sebab tu kita terganggu. Kita fokus dengan bacaan kita. Kemudian baru kita dengar bacaan Imam. Tapi kalau dia nak ikut Mazhab Hanbali dan Maliki dalam masalah tu pun, okey. Maksudnya ini masalah khilafia yang kita tidak boleh bantah membantah. Cuma kalau ikut penilaian saya, saya ambil Mazhab syafi'i dalam masalah ni. Walaupun dulu saya berpandangan dengan pandangan Hanbali dan Maliki. Cuma bila semak-semak balik nampak macam kuat kat sebelah Syafiqi. Saya pegang mazat Syafiqi. Wallahu taala ala. ala. Okey, terima kasih banyak. Saya minta maaf ambil masa yang lama sebab soalan mem banyak. Jadi insyaallah ada masa kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau saya terkasah bahasa tersilap qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.